Засклений дашок над операційним столом, звідки студенти, курсанти та отакі відвідувачі як Софія могли спостерігати за ходом операції. Завтра Ілля мав оперувати дівчинку з важкою вродженою вадою серця. Підготовка до операції тривала довго. Поки пацієнтів влаштовували на операційному столі, поки підключали системи, монітори, готували до штучного кровообігу, минало чимало часу. Софія ходила від одного ліхтаря до іншого. На першому столі анестезіолог прилаштовував якісь датчики та трубочки дорослому чоловікові. Віншу операційну саме принесли на руках дівчинку рочків п'яти. Спокійно, наче бувала тут щодня, дитина дивилася величезними синіми очима в стелю. Софії здалося, що хвора дівчинка бачить її крізь скло, і вона спробувала помахати їй рукою, щоб підбадьорити. «Господи, допоможи їй. Вона ж такого віку, як мій Павлик. Яке щастя, милосердний Боженьку, що ти дав мені здорову дитину. Дякую тобі. Допоможи цій дитині, хай вона одужає, зможе бігати, тішитися світом, як моя». «Дай сили Іллі, щоб він все зробив своїми мудрими руками вдало. Хай жодна жорстока випадковість не завадить йому», – молилася Софія. «А що іще мала діяти?» Серце розривалося від жалю до цієї дівчинки і до інших дітлахів, яких так багато знаходилося у відділеннях інституту. Худенькі, наче молодші за свій вік, з розумними старими очима, вони намагалися, як належить дітям, бігати коридорами відділення за м'ячиками чи машинками, нахилялися за іграшкою, що впала, але при тому синіли, задихалися немов маленькій бабусі й дідусі. Їхнє дитинство було схоже на старість. Тільки тут Софія вперше побачила на власні очі симптоми годинникових скелець та барабанних паличок. Ці ознаки вони вивчали з курсу внутрішніх хвороб, та Софія якось не дуже уявляла, що воно таке, оті скельця та палички. Аж тепер, побачивши у діток тонкі потовщень на кінцях пальчики та широкі опуклі, мов скельця-годинника нігтики, зрозуміла, от вони, ознаки хронічної серцево-судинної недостатності, порушеного кровообігу. Страшно було дивитися на цих діток, а ще страшніше – на їхніх матерів. Не доведи, Господи, знати, що над твоєю дитиною висить постійна загроза, яку може відвернути тільки операція. Не дивно, що на хірургів батьки дивилися наче на святих апостолів, рівних за силою творцю. Йдучи в операційну, Софія проминула кількох заплаканих жінок та чоловіків, що не маючи до чого прикласти рук, бгали у них хто хустинку, хто газету, хто цигарку. Батьки. Тут, на порозі довгого переходу до операційних, закінчувалася їхня батьківська влада. Сила і можливість впливу на події. Починалася сила хірургів та воля Господня. «Краще не думати, що переживають зараз ці люди».